Udaltsa urteak dara matzagu e, gaztei zuzendatuko bide eziketako aktivitateak lantzen. Bertan, bizikidaitza eta bide publikoetako gainerako erabiltzailekiko errespetua bezalako balioetan zakontzen dira. Bai programa eta baita honen helburuak ere urtero berrikusten dira eta beharra badago aldatu ere egin ohi dira guzti hau, bideziketako teknikoa den, Txema Hortun, e, Hortunek betetzen du gogoz. Mm? Mm. Ba. Benoa, ba, Txema, Kaxoa. Kaxoa, gunon. Benoa, ba, abian dada gueneko ba, programa, bideziketa programaa. E, batetik, bi alderduibitu ez ezta bata Ibarlako zentroan edo egiten duzuten lana eta gero aurrekin ere, kale ez kale. E, Aipatuko du, alde teoriko eta praktikoa edo duela? Bueno, e, ni bereztuko nuke, ba bi alderdi ez, alde batetik eskoletan egiten duguna, eta gero beste zaio bereziak direnak, ez? Uh -huh. Lehenengo partian, ba, lehenengo eskutsako eh, eskola guztietan, ba, uh -huh. programa batera, garatzen ba, eh, dugu, aspalitik, eta urten bigarren hezkuntzan ere eh, sortu dugu programa berri bat, eh, txerrindaren alantzeko, uh -huh. eta beste alderdian, Ba, zaio berezi batzuk egiten ditugu, bai angulat egietan eta bai irugarrenainokoekin, mm -hmm. e, gizarte zentroetan. Mm -hmm. e, atzo abertan ikusi ditu uste lasaileko ikasleak zirela, irungo hirierretik txerrindan, egun batekin txerrindan ere, e, zer da peskate irakasten zaien? Txerrindan ibiltzen badakite, baina behar da hirierdien nola egin behar den? Bai, e... Erdaten dudan bezala, ba bueno, eh lehenengo esperientzia gidare giza, orduan bueno, eh talde ateratzen gara e, kalera, herrin da zirkulatzera eta bueno, hor e, konturatzen dira ze harrisku dauden kaleetan, ez? Eta rapidetan, ez? Eta bueno, e, lehenengo esperientzia giza, ba ba hori, horretaz konturatu behar dira, ez? Ba, ez dela erreza, Hortikan zirkulatzea eta, bueno, arreta maia handia behar dugula, ez? Mm -hmm. Eta, e, eta gainerako guztiak errespetatu behar direla berdin, ez? Eh? Bai, hori, bai, mm hori, -hmm. eh? logikoak hori trafikoa arauak eta senyaleak errespetatu behar direla eta batez ere hori autobabeseko neurriak hartu behartu ditugula iztripurit bat gertatzen, ez? Mm -hmm. Kaskoa, ez? Da. Bai, kaskoa, e, gero gauez edo argi gutxi dagoenean ba, eraman behar direla e, aurreko eta argia, atxeko aldean e, izlatzaile bat, eta gero gidariak eraman behar duela ba, e, txaleko edo arropa izlatzailea, ez? Uhum, nira, hortaz e, da aparte, aripatu duzu Ibarlan, e, no, aspaldiko aspaldian aritu ari, ari eta ari ari lehen eskuntzakoekin, ez da, ba, ikastarrak egiten, ba. zer da pixkator e, egiten burtua? Bueno, e, Irugarra eta lagar maian lan duguna da oinezkoaren rola, eta gero bosgar maiatik aurrera e, txerrendakidaren lana, ez? Orduan hor e, e, simulazio e, txeki bat egiten dugu, normalean bital egiten dira, batzuk dira txerrendakidariak eta besteak oinezkoak, ez? Eta gero aldatzen dira e, rolak eta, bueno, e, simulatzen e, zailatzen gara hor e, benetazko kaletan gertatzen dena, ezta? ikastetxe guztietatik pasatzat zaretela edo haiek e, zuen instalazioetatik, <laughs> eztakin eh edo gazteen kopurua osatzen dena bakio gutxora bere urte Bueno, eh urteor pasatzen dira 21300 ikasle gutxora mm -hmm. bera eta bueno, normalean ni le nago juten naiz eskoletara, sai teorikoa edo mm -hmm. eh burutzera eta gero e, normalean e, eskola guztia juten dira Ibarlako pintara praktikoa edo burutzeko, ez? etorkizuneko gidariak dira eh, gaur egun ba deretari ikusten da baina ez dakit eh kontzientzia eh ba suposatzen duenari buruz trafikoa beste ikuspegi bat ez dakit Bai, ora e... da... Bai, e, badute kontzientzia eta badute helduok baino kontzientza gehiago, ez? Mm -hmm. Eta alortatik beraiek dira esponjak eta Eta, bueno, nahiko gidari eta oinezko seguruak izaten dira. Eta eh? naden, eh, segurazki gabezirik ehan diena da, ba, arreta falta ez, eh, adin hoietan, baina, bueno, bestaletik, ba, hori, oso seguruak izaten dira kalean, bai. Bai, eh, behar da bigarren eragin bat ez, ba, ikasitakoak ero haien gurasoei ere herritan demateko? Bai, horiek eh, eh? eh, dira gurasorik eh, onenak, eh, izan ere, bori, eh, gurasoek kale egiten dutenean, ba, ba hori e, zuzentzen dute jarrera horiek ez? Mm Gila, -hmm. modu batzen zinbestean araudia kaipatu ditugu e, Araudi zenbaitzuk aldatzen doaz ze edo gokintzen e, duela gutxi aintzuten ere aurrak kotxe eramateko araudia aldatu berri da eta horri buruz eta beste kontu zenbaitzuk e, saio informatiboak edo batzakit aierrak eskineko biluzu Bai, horren talekin gai horretaz e, mintzatzen gara eta bueno bai hurrian e, e, Regla, reglament dual zenez, zen ba, suplikatzen diegu hemendik aurrera aurrak e, derregorres e, atzeko esorrekoetan joan behar direla, ez? Vai. Eta, zailo e, informatibak ere, atolatu ditutzu, ez dut ambulat, egietan, edo... Bai, bueno, berez ez da, bakar informatibak, izan ere saiatzen gara e, ba, hori, pertsona horiek implikatzen ez, beraik mm. dira E protagonista gure saioetan eta bueno, eh, adibidez egiten dugu dilema moralak eta mm. bueno, saietzen gara eh, azten beren eh, eh ez? Mm -hmm, yeah. Hori da pizkat eh, gure ba, dinamika. Eh, Duenasterako zerbait hitzordu gora tokiko bitugu, helduei eh, begira, ezta? Berezeki emango bitzuen ba bi hiru taller informatibo... Alo... bai urrengoak dira datorren astilinean eh da amabit arditan, bihorduko saioa izango da, gutxi gora eta hurrengo egunean, aste artean, e, beste amulategian, dunguako amulategian. Mm -hmm, eta, e, aipatu ditugu helduak, aurre eta gazteak, baina, adinekoek ere, petsatu behar dute, ez da, albere, burua defendatzen hirian, mm -hmm. e, eta horri behirere, ba, saio, bueno, itzaldi bat denango duzera. Bai, e, batez ere, oinezko mm -hmm. papera jokatzen dutenean, ba, arrisku handia, ez, izaten dute, eta, bueno, badakigu, ez, batxutan zebra birkiz dagoen lekuetatik pasatzen dira, edo gorriz pasatzen dira, eta alorotatik e, da kolektiborik e, ...arrizkutzuena, ez, eta hor badago egiteko lana ez. Haur, azken batean, oinezkoak, txirrindak, kotxeak, autobuzantenak elkar behar dugu irian, ez? Hori da, elkar behar da irian, eta, bueno, bakoitza berea zarduratu behar da, ez, eta, bueno, kontua da hori elkar bizi zitzago izatea, ez, gur irian, ez, bai, hori, bai. Homi esker. Azuri eskerek asko.